Book 2 11 Elf Elshuhur El Monate Monate Janair Der Januar Der Januar der februar der februar mars der märz der märz april der april der april maio der mai der mai Der Juni Der Juni Das sind sechs Monate Das sind 6 Monate Januar Januar Februar März januar februar märz april maio ju april mai und juni april mai und juni julioo der juli der juli arrostos der august Der august september der september der september oktober der oktober der oktober november der november der november december der Dezember. der dezember das sind auch sechs monate das sind auch sechs monate julioo september juli august september juli august Setembre, octubre, novembre i desembre. Octubre, novembre i desembre. Octubre, novembre